Студія Калідор презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ 17 Дженні прокинулася лише за декілька днів після того, як Джон та Гарет підірвали камінь у серці безодні. Тоді, не звертаючи уваги на дощ та дим, вони плутано розповідали Полікарпу, як їм вдалося відшукати дорогу до тієї брами, біля якої були складені мішки з вибуховим порошком. Не дослухавши їх, Джені відчула, що світло в очах поволі згасає, і її пам'ять змогла зберегти про подальша тільки неясні уривки. Здається, її підхопив Моркалеб і дбайливо переніс у пазурах під навіс у верхньому дворі цитаделі. Ясніше, згадувався голос Джона, який забороняв Гаррету та усім іншим рухатися за ними. «Та не допоможуть їй ваші ліки. Він і без вас обійдеться». Цікаво. Хотіла б вона знати, звідки Джон про це дізнався. Хоча Джон завжди розумів її краще від будь-кого». Моркелеп стілив її подраконячому, драконячому, як вона сама колись стілила його. Тіло відновлювалося швидко. Отрути випалювали самі себе у венах. Запалені рани, залишені жадібними ротами тварюки, затягувалися, залишаючи округлі зловісні рубці заубільшки як долоня. «Це уже на все життя», – роздивляючись їх, думала Дженні. «Це як шрами Джона». Розум її відновлювався значно повільніше. Рани завдані зієрн, затягуватися не бажали. А найгіршим було усвідомлення того, що чарівниця мала рацію. «Все своє життя...» Дженні нищила власний талант і не тому, що доля позбавляла її можливостей розвивати його, а просто через страх. «Усе твоє належить тобі», – сказав колись Моркелеб. «Варто лише простягнути руку». І вона розуміла, що так воно і є. Трохи повернувши голову, із-під навісу, де вона лежала, можна було побачити дракона, який лежав біля стіни у холодних променях сонця. Тисячі нікому невидимих, проте насправді існуючих ниток тепер поєднували їхні душі, розуми і життя. Одного разу Дженні запитала у Моркелеба, чому він не залишив цитадель і навіщо йому було лікувати її. «Адже камінь знищено», – сказала вона, – «тебе більше ніщо не пов'язує із цим місцем». І негайно відчула, як ворухнулося роздратування у його душі. «Запитуєш?» А я не знаю, чаклунко. Сама себе ти зцілити не могла, а я... я не хотів бачити тебе покаліченою. Однак слова образи його відповіді, які виникали у її свідомості, були забарвлені не лише роздратуванням. У них відчувалася й пам'ять про нещодавні страхи. І дивне збентеження. «Але чому?» – запитала вона. «Ти ж сам часто говорив, що драконам байдуже до справ людських». Його луска роздратовано піднялася, а тоді із сухим шурхотінням вляглася знову. Джені пам'ятала, що дракони не брешуть. От тільки правда їх схожа на лабіринт. Недто вже легко у ній заблукати. Так воно і є, нарешті відповів Моркелеб. Так було і зі мною, доки ти не сілила мене. Моя магія розбудила твою, але і ти натомість Розбудила у мені щось таке, чому немає назви мовою драконів Видно, не лише сила і влада каменя забороняли мені летіти на північ Я, Я не хочу, щоб ти померла, як помираєте ви усі я хочу, щоб ти летіла зі мною, Джані Уейнест. Я хочу, аби ти стала однією із нас і здобула ту владу і силу, якої прагнула усе життя. І ця моя жага сильніша навіть від пісні золота, яку ми чули разом. Чому? Не знаю». А ти хіба ти сама цього не хочеш? Його питання залишилося без відповіді? Вона одужувала. І Джон відвідував її. Не варто було б йому підійматися із ліжка, але щойно Джені прокинулася як він, звісно ж, пришкандибав сходами до верхнього двору і присів на краєчок вузького ложа. Погладжуючи її волосся, зовсім як у ті дні, коли Дженні, залишивши кам'яний дім на мерзлому водоспаді, приходила до нього погостювати у холт. Він погладжував волосся і розповідав їй про те, що відбулося за ці дні. Про зняття облоги із цитаделі, про повернення гномів до безодні, про справи Гарета і про добір книг для бібліотеки Холда. Просто розповідав. Він не змушував Джені ані відповідати, ані замислюватися. І все ж таки, кожен його дотик викликав біль, який можна було порівняти лише із болем злих заклят з'єрн. Так, Дженні зробила свій вибір іще десять років тому. Чи, можливо, тоді у неї не було вибору? Навіть не повертаючи голови, вона знала про те, які думки виникають зараз у глибині пильних очей дракона. Коли Джон піднявся, Дженні торкнулася до рукава його чорної пошарпаної мантії. — Джоне, — тихо сказала вона, — можу я тебе про дещо попросити? Він кивнув. Пошли кого-небудь до МЕБ і скажи, аби вона самостійно підібрала книги із магії. Якщо можливо, то із магії гномів також. Лежачи на вузькому солом'яному матрасі, який ось уже чотири дні був її єдиним ложем, вона дивилася вбік. Чорне волосся розкинулося по білому полотну. Якусь мить Джон мовчки дивився на неї, а тоді нарешті запитав. А хіба ти сама не візьмешся до цієї справи, Люба? Книги ж потрібні насамперед тобі. Вона похитала головою. Джон стояв спиною до світла, риси обличчя розмивала тінь. Дженні хотіла підбадьорливо торкнутися до його руки, але щось заборонило їй зробити це. Холодним немов голосом вона пояснила. «У мені тепер магія дракона Джона. Вона не потребує книг. Книги для Яна. Він має здібності до чаклунства». Аверсін мовчав. Дженні запідозрила, що навіть чаклунські здібності старшого сина не були для Джона секретом. «А хіба ти сама не будеш навчати його?» – тихо запитав він. Дженні знову похитала головою. «Я… я не знаю», – нарешті сказала вона. Не знаю. А тоді, коли побачила, що він збирається покласти їй руку на плече, попросила. Не потрібно, не треба, Джоне. Від цього стане лише гірше. Він забарився, вдивляючись у її обличчя, а потім покірно повернувся і рушив до сходів. Зрештою, так вона нічого і не вирішила аж до самого від'їзду із цитаделі. Вона часто ловила на собі погляд Джона, коли той вважав, що вона не бачить. Дженні була вдячна йому за те, що він жодного разу більше не застосував цю страшну зброю, не заговорив із нею про їх синів. Вночі вона бачила місячне мерехтіння драконячої луски у іншому кінці верхнього двору цитаделі. Інколи Моркелеп кружляв над цитаделлю. Припорошений світлом зимових зірок, він плив, здавалося, крізь серце Всесвіту. Ранок той видався ясним, хоча й пекуче холодним. Із Бла прибув попрощатися особисто король, оточений запашною гірляндою придворних, які з побоюванням позирали на Джона і, вочевидь, дуже дивувалися, як це вони наважувалися свого часу сміятися із нього і не поплатитися за це життям. Разом із ними повернувся і Полікарп а також Гарет і Трей, які поводилися так, нему були уже заручені. Трей знову перефарбувала волосся. Тепер воно було червоне-золотисте. Але для чогось вона заплела його зовсім по-дитячому, у дві великі косички. Дорогою і збила, Тягнувся караван нав'ючених коней та мулів із припасами для далекої подорожі та із книгами, заради яких Джон, власне, і збирався віддати своє життя. Дженні, знову вбрана у тьмяні північні пледи, байдуже дивилася, як Аверсін схиляє коліно. Перед високим виснаженим стариганем, дякуючи за милість і даючи присягу вірності, Король слухав Аверсіна вельми прихильно, хоча час від часу починав із занепокоєнням озиратися на обличчя придворних, ніби шукаючи і не знаходячи серед них чиєсь лице, Джону ж він сказав «Що ж ви так швидко відбуваєте, лорда? Здається, лише вчора прибули і уже назад?» «Шлях додому тривалий, мілорда», – шанобливо відповідав Джон, який, зрозуміло, не сказав, що він понад тиждень чекав у королівській галереї наказу битися із драконом. Було зрозуміло, що пам'ять короля зберегла про ті дні вельми немало. Краще вирушити раніше, доки сніг іще не глибокий. Шкода! Король співчутливо нахилив голову і пішов геть, ведений під руки сином Гаретом та племінником Полікарпом. Пройшовши крок чи два, він раптом призупинився, стривожений якимось спогадом, і повернувся до Гарета. Але цей, цей драконяча згуба, він же убив дракона, чи не так? Пояснювати, яким саме чином було врятовано королівство, Гарету здалося справою марною. Тому він просто кивнув і відповів. «Так, батько!» «Це добре!» – сказав король і похитав схвально головою. «Це дуже добре!» Гарет перепоручив короля Полікарпу і той, як господар та володар цитаделі, повів короля відпочивати. Придворні потяглися за ними яскравою зграйкою декоративних рибок. Три маленькі кремезні постаті, вбрані у шовки, підійшли до Гарета та Джона. Балгуб, новий володар безодні Ільфердіна, дещо манірно схилив сиву голову, і сухо подякував лорду Аверсіну, щоправда, не уточнюючи, за що саме. Ну, а що йому залишалося робити? зауважив Джон, коли гноми уже пішли за королівською процесією. Одна лише меб, йдучи, озирнулася на Джені і підморгнула їй. Джон продовжив. Ну, не міг же він дійсно підійти і сказати мені. «Дякую за те, що підірвав серце Безодні. Тоді вийшло б, що рацію мала меб». Гарет, який так і не випустив досі руку Трей, засміявся. Хех, «Знаєш, я гадаю, у глибині душі він і сам це розуміє. Хоча, звісно ж, цієї витівки він нам не пробачить ніколи». Ну, принаймні, у раді він зі мною чемний, і зате слава Сермендесу, адже мені доведеться вирішувати із ним державні справи. Ось як у очах Аверсіна на мить спалахнув жвавий інтерес. Герет опустив очі і певний час мовчав, за старою звичкою смикаючи мереживо на рукаві. Коли ж нарешті підвів погляд, обличчя його було сповнене смутку та втоми. «Відверто, я думав, усе буде по-іншому», – промовив він. «Я гадав, якщо зієрн мертва, то батько тепер швидко одужає. І як ти бачиш, йому уже краще, це помітно». Ці слова він промовив із впевненістю людини, яка намагалася переконати саму себе, що розбита і склеєна знову ваза, така ж прекрасна, як і колись. Тільки він став дуже, дуже неуважним. Бадегамус каже, що він навіть не пам'ятає, який едикт підписував вчора. Поки я був у Белі, ми створили. Спеціальну раду. Бадегамус, Балгуб, Полікар, Дромар і я. Ну, аби бодай розуміти, що нам тепер робити. Батькові ж я сказав, що він сам збирався створити щось на кшталт цього. І він зробив вигляд, ніби пам'ятає. Він... Він і сам відчуває, що став забудькуватим. Просто не знає чому. А ще... «Інколи він кричить у вісні, кличе то зірн, то маму». Голос принца здригнувся на секунду. «Джоне, а що буде, якщо він взагалі ніколи не одужає?» «Що буде, якщо він не одужає?» – м'яко перепитав Джон. «Ну...» «Рано чи пізно, а це королівство стало б твоїм мій герою». Він повернувся і почав підтягувати підпруги на мулах, готових до подорожі північною дорогою із цитаделі. «Але ж не тепер!» Гаррет рухався за Джоном. Слова вилітали із його рота разом із хмаринками пари. «Я...» «Відчуваю, що часу для себе самого у мене просто не залишається. Ось уже місяць, як я припинив займатися поезією. І ще я хотів взятися за південний варіант балади про антару войовницю. І, звісно ж, час буде». Драконяча згуба призупинився, і поклав руку на круту шию молота битви, якого подарував йому на прощання Гарет. Час буде. Стане легше, коли люди зрозуміють, що йти треба просто до тебе, а не до твого батька. Гарет сумно похитав головою. Ну, це зовсім не одне і те ж саме. Звісно, не все виходить відразу. Джон рушив далі вздовж каравана, оглядаючи клунки із книжками. Тут були зібрані фоліанти про мистецтво лікування та сілення, філософію, праця Анацетуса про великих і малих демонів, лукіардів дарувальник вогню, томи із інженерії та юриспруденції як людей, так і гномів. Гарретт. Рухався за ним, пригнічений усвідомленням того, що він – лорд Белла, і відповідати за все королівство мусить саме він. Заспокійлива фраза «це станеться колись», до якої він звик із дитинства, тепер перетворилася на грізне «зараз». Дженні спостерігала за ним зі співчуттям. Думаючи про те, що Гарету, як і Джону, доведеться відтепер облишити улюблені заняття, і робити лише те, чого вимагатиме держава. Різниця лише у тому, що Гарет приймає володіння, в якому уже мир і спокій. І, окрім того, Джон був на рік молодшим від принца коли точнісінько така ж відповідальність впала йому на плечі. «До речі, а що там Бонд?» – запитав Джон і глянув на Трей. Та зітхнула і якось вимучено посміхнулася. «Все розпитує про Зієрн», – тихо відповіла вона. «Він… він дійсно кохав її, ти ж знаєш». Йому відомо уже, що вона померла, і він намагається пригадати, як це відбулося. Я... я сказала, що вона впала з коня. Дивно, знаєш, він, здається, став добріший. Він ніколи не стане тактовним, але тепер у ньому немає тієї жовчі. І я гадаю, людям тепер він завдаватиме менше шкоди. Уявляєш, вчора розбив чашку, він якийсь незграбний тепер, і навіть перепросив. Її обличчя скривилося у вимученій посмішці. Було помітно, що трей стримувала сльози. «Раніше, у всьому, щоб не трапилося, він звинувачував мене, а я заздалегідь відчувала себе винною. А тепер. Це дивно. Тримаючись за руки, Гараті Трей провели Джона до самого кінця каравану. Сукня дівчини ніжно-рожевіла на тлі олов'яно-сірих тонів морозного ранку. Стоячи віддалік, Джині дослухалася до їх розмови, але було у неї таке відчуття, ніби дивиться вона на них крізь скло. І відокремлена від них назавжди. Час від часу погляд її звертався до неба. І з дивною ясністю Джені відчувала голоси вітрів над вежами цитаделі так, ніби вони очікували на щось. Зустрівшись на мить очима із Джоном. Вона помітила тривожну зморшку, яка залягла між рудуватих брів. І серце її стислося. «А, а чи варто тобі взагалі їхати?» – несміливо запитав Гаррет. І Дженні відвела очі, на секунду запідозривши, що думки її прочитано. Але ні. Гаррет звертався не до неї, а до Джона. Можливо, «Залишся зі мною, бодай, на трохи, доки зберемо війська для Вінтерленда, ну, зимокраю. А ми, ми ввели б тебе до складу ради. Мені одному складно буде». Джон похитав головою, поправляючи клунок на спині мула Кліві. «Доведеться, мій герою, доведеться впоратися». «А в мене своє володіння, і у ньому ми, до речі, уже давно не були». Промовляючи ці слова, він кинув погляд на Дженні, але вона відвернулася. Вітер огорнув її, здійнявшись немов від удару гігантського крила. Волосся і пледи Дженні зметнулися у повітряних потоках. Підвівши очі, вона побачила, як із сірувато-кобальтового ранкового неба з'являється чорний силует дракона. Не промовивши жодного слова, Дженні повернулася геть від зібраного у подорож каравану і побігла вгору вузькими сходинками, які вели на кріпостну стіну. Чорний силует ширяв, немов величезний повітряний змій. Голос його, що виник у її свідомості, був гучним, але ніжним. Моїм ім'ям ти наказала мені піти, жені Вейнест. І ось я відлітаю, але іменем твоїм я прошу тебе, і ти зі мною. Вирушати на острови драконів у північних морях, лети зі мною Джені Вейнест, і будь однією із нас від сьогодні і назавжди. Вона відчула серцем, що це його останнє прохання, що, коли вона відмовить зараз, і двері ці будуть зачинені назавжди. Якусь мить. Вона стояла, вагаючись на посрібленій інієм бруківці верхнього подвір'я цитаделі, між сріблом каменя і сріблом неба. Вона, не обертаючись, бачила, як квапливо здіймається до неї з ходинами Джон із змертвотно-блідим обличчям, і у лінзах його окулярів відбивалися перші промені зорі. Вона бачила двох хлопчаків, які чекають на повернення батьків у башті Алінхолда. Хлопчаків, яких вона народила, заздалегідь, знаючи, що виховувати і ростити їх будуть інші. А дракон продовжував ширяти над ними час від часу затуляючи бліде хворобливе денне світло. Музика таємного імені відчувалася у кожній кісточці. Вогонь та заліз клунської влади вривалися у її душу. Щоб бути магом, ти маєш бути магом, подумала Джені. Ключ до магії сама магія. Вона озирнулася. І поглянула на Джона, який зупинився на тому краю двору серед засохлих яблунь. Внизу тривожно хропіли нав'ючені коні та мули. Трей і Гаред хапали їх за поводи, але перелякані тварини, побачивши дракона, гнівно та перелякано ржали. А далі, на якусь мить, спогади про голос і тіло Джона приголомшили Дженні. Нищивна сила його м'язів і напрочут ніжні прохолодні губи. Відчуття його шкіряних рукавів, які обіймають і вічний запах багаття та кінського поту, який просяк його пошарпані пледи. В очах його вона бачила відчай і надію. А потім надія зникла, і Джон змучено посміхнувся. «Ну що ж», – тихо промовив він, – «якщо по-іншому не можна, іди, Люба, іди. Я не тримаю. Я ж знав, так воно все і буде». Вона похитала головою, хотіла відповісти, але не змогла видобути ані слова. Волосся важкими хвилями було по обличчю, розвіюване помахами драконячих крил. А тоді раптом Дженні повернулася і побігла до краю зубчастої стіни, за якою, плаваючи у повітрі, на неї чекав. Моркелеб спершу вгору рвонулася душа, вбираючи у себе силу вітру і кришталеву думку мелодію, яку кинув їй Моркалеб, аби вказати правильний шлях. Джені відчувала, як сутність її стрімко перероджується, скидаючи стару оболонку. Залишився тільки нечіткий спогад про те, як вона розкинула руки проти вітру і кинулася зі стіни, як вдарило останнє по плечах її чорне волосся, як вітер свистів навколо, але розум, який здіймався уже до захмарних вершин розум Джені, був відтепер розумом дракона. А там внизу. На кріпостній стіні приголомшено видихнула Трей. «Яка ж вона прекрасна!» Ранок, що набирав сили, стер із небес прозорий місяць. Світло перших променів відбилося від молочно-білого шовку розкинутих крил і заграло діамантами на броні білого дракона. Джон Аверсін, Тан Алінхолда, драконяча згуба балад та легенд, дивився, як немов метелиць з руки відлітає білий дракон, і сльози стікали його нерухомим, мужнім і нещасним обличчям. А потім він шарпко повернувся, Збіг сходами в двір, де на нього чекали коні Вихопив повод у приголомшеного гарета Одним порохом злетів на молота битви І спрямував його у вуличку, яка вела із ситаделі в нижнє місто Туди, де пролягала, звиваючись наче змія Північна дорога до зимокраю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 Нині.